Tira eta lehen haipatu dizu egun legez, arte martzialak izanen ditugu izpide eta horretarako hemen gure estudioetan daukagu, Koxe Pérez, e, Josei Kambudo irakasle edo monitore berriozarko kiroldegian. Koxe, kaixo egunon? Kaixo egunon. E, tira, ba, e, lehenbiziko galdera errazena eta simpleena, baina zer da Josei Kambudo? Josekan budu da arte marziala. Arte marziala esan nahi dut gorputza, gorputzaren formakuntza uh -huh. guduen bidez. Be, gudu, gudu ezbertinak, gudu eta adaladibidez lehenik zure buruaren kontrako gudua edo zure buruaren aldeko gudua. Ikasiz gorputza eta ikertuz pizka bat zure gorputza nola, nola mugitzen den, nola ibiltzen den. Eta gero partaide batekin. Ez dut, partaide itza erabiltzen balin badut, eta nahi eta da, da esateko, eta guk praktikatzen duguna da bion obe, onerako, mm -hmm. eta ez bat bez, bestearen, bat, bestearen ez. kalterako. Beraz ez da, ez da aurkari bat, baizik, eta partaide, partaide bat, bat hori partaide xe. Bat, partaide bat, mm -hmm. oso bat, oso gerantzitsua da, tu, ugretza, ta, elkar guretzat, elkarlaguntza mm -hmm. elkar konzeptua, ideak. Izan ere, bueno, ba jo soy kanbudo horretan eh, oinarritzen duzu, baina zertan desberdintzen da beste arte martzial batzu. Zer hemen, eh bueno, ba, oikoa da seme alabak ba, judoan bai, edo karatean bai. apuntatzea, baina Judo edo Karate dira edo taiko edo la codisciplinari dira disiplinata emerezikare mendean sortutakoa, sortuta. Eta disziplinoiek oso espezializatuak dira. Distentzia bakar bat lantzen dute. Judo, judoren kasuan di, di existentzia karatekoan eta ta ta distentzia distantzia bat baterdi mm -hmm. eta guk dena erabiltzen dugu. Gainera josekan budo esateko oso eresa da da ostikoak, puñetasoak edo ukanbilak, mm -hmm. proieksionak uzkaltzea eta gero lurriko kokapena. Gehi armat tradizionalak eta modernak. Esan nahi du idea da gurua, broka, aztertzea, ikertzea, entrenatzea hortan seriozki kirol mailan mail Nola esan, desente batekin, mm -hmm. bainan beti idea esan ez, nola erabildezaket nire gorputza eta nere taktikak irabazteko. Mm -hmm. Hauzela idea. Mm -hmm. e, une honetan... E... Martxan da, abian e, ikastaroa, e, kiroldegian, zenbat, zenbat ikasle dituzu, zenbat... No, e, Sorpesa oso dia izan da, ziren asieran egin genuen e, kampanya, aurrentzako e, kampanya, eta aurten, behar bada, beranduegi egin baitugu, bakarik amabost bat ume bildu bildudugu. Baina, datozen urteko, at, segurenik askoz gehiago izango da, ziren gure espesialitatea baita, eta aurren ez, ezik eta eldu entzat, hor sorpresa alderantzizkoa, ez dugu ba, tere publizitaterik egin, eta ja, ogoi bat lagun nakagu, oso <laughs> <laughs> bitzia. Hemen ikusten naiz zuen esku horrian, e, ba, arte martzialak euskaraz, jose ikan budu eta e, ikusten harinaiz daukazuen eskaintza ez, eta e, aurren kasuan, ba, iru urtetik, ama iru urtera bitartean, hartzen e, dituzu ez? Ba, eskaintza ez, oso ez berdinak, uh -huh. adibidez, iru, lau, bost urtegeu, Sehi urzekoen zat, da lan psikomotrikoak. Aha. Jokoen bidez, alimalen jokoak e, praktikatzen ditugu, eta hola, pizkanaka pizkanaka, aurrak menperatzen du espazioa, mm -hmm. baita ere sozializazioa. Zer esan nahi du, besteekin nola portatu, nola eza eman, nola oposizionean aurkaditzan sartu. Asere eta beldurtu gabe. Hauze mm -hmm. da lehen biziko pa osoak, Eta justu, joko jokoak jokoak. Aspe, aspektu oso ludikoa. Mm -hmm. Gero, sei urtetik landa, mm -hmm. sei amairu, gero sartzen gara teknikan gehiago. Sozializazioa da, lana nola, nola, nola opozizioan sartu lagunarekin, beti erespetatuz eta justut ikasiz gauza. Parrigariak gauza jostagariak makiltxoakekin. Makiltxoak dira espumazko edo gorolddeazko espumazkotan makiltxoak eta esskrima mota bat esla erabiltzen dugu. Gero haala urtetan, azten direnean, eta pixka bat, jendean, mugikorrago izaiten, hor sartzen dugu kirol kirolformak. <hazitzen dugu> E, suposatzen dut, garrantzitsua izanen dela aurreak txiki txikitatik hartzea, psikomotrizitatearen kontu hori guztiak ongi barneratzeko, e, eh? Bai, nahi balin mauzu. Begiratzen balin bali mauzu eta eh, eskolatzeko edo ez, eh, eziketarako eta sistema guztiak, gorputza da, Gutienik, gutienik lan egiten duena. Mm -hmm. Guk saiatzen gira eta gauza kontrarioan emaiten. Mm -hmm. Lehenik da gorputz eskola. Josekan budo da lehenik gorputz eskola. Ez du esan nahi, ez dugula pentsatzen. Dena kontrarioz, mena gorputz eskola. Gorputzari lehentasuna emaitea, ordu bat edo bien hastean eta gorputzari erakastea eta ikasaraztea zer den honik, Berarentzat ez zen den txarik, uhum. posturak eta abar. Eta gero, elduentzako eskaintzaren artean ere, modalitate ba, diferenteak, Ba dira, bi eskaintzaren, modalitate, modalitate diferenteak, diferentea. da, kardio-treining, kardio-treininga moditate bat, eta gorputzaren oberako, onerako. Eta esan nahi du, ta, e, musika, musika, euskal musikaen bidez, edo ez, euskal musikaen musika, eritmoen bidez, erabiltzen, erabiltzen dugu, eta eritmo zonbatzu, gorputzaren... Um, performantziak mm -hmm. eta balentriak e, obetzeko. da mm -hmm. parte bat. Beste partea da parte arte martiala. Eta taktikoki eta fisikoki saiatzen ga, gara eta garatzen jendearen gaitasunak. Mm -hmm. Esan nahi du ikasten dutela teknika sonbatzu, baina teknika ez teknika ikasteko, erabiltzen ditugun teknika mugimenduan. Lehen, mm -hmm. lehen, lehen gauzada mugimendua. Ez da gradoen historia, ez da azterketen historia, historiolik da bakarik lehenik, lehen lehenik mugimendua bultzatzea. Mm -hmm. E, e su izaneko, bueno, Ekimeneko e, ekidea zara, Gorputz Arte Martzialak euskaraz, e, sustatzen da... duten taldea. Bai eta, bueno, ba, noiz e, pentsatu zenuten, hori, ba, e, arte martzialak euskaraz ematen e, astea? Bueno, gu gara duela ugoi urte, <laughs> <laughs> duela ugoi urte, ja, asiga. Eta iparaldean, ja, guk lan egin izan duguta, ase askan, eta iparaldeko, ikastorentzarean, adibidez, ta, i, i, integrazio bat zordeko, ume albaridunekin lan egiten dugu aspaldidanik, ja, dakagu, dakagu, esperientzia luze bat, iparaldean, ja. Mm. Ja, gero, bestaldetik, ad duela ama bi urte sartu garela shakanan, mm -hmm. baita ere altxasun, arbizun eta etxari eranazen, duela mm -hmm. ya, ama bi urte ya, an, an gaudela. Eta aurten, ere, duela bi urte asiginen, jas asiginen klase batekin eta iruñerian, eta aurten erabaki eta berrio zargo eta polikiroltegide turbiltzea. Mm -hmm. Burri, Beraz, pixkanakaz, pixkanaka edatzen, ez? Ba, ba, edatzen, eta <gülüyor> hiperalean, edo, dira, beste talizon batzu. Eta, badira, badira, badira, xarre bat, amets, da, arte marzialen euskal talen xarrea. Xarre bat bezala ibiltzen gara, eta euskal erio hortan, eta mugitzen mugaz gainetik pasatzen dira eta baduguta lagunak bat provintzia guztietan. Beraz, suposatzen dut, orain arteko ibilbidearen mm, balantzea ona izanen dela, positiboa, ez? Positibo, bai, baina... Eskueleri hortan esaten duen bezala, se, beti, beti zerbaiten egiteak eskatzen dut lan eta al-lan. Bai. Egiten, egiten dugu, aurrera, aurrera joa ga, eta gauzak badabiltzate. Guk esaten dugun bezala, gure irule lodo dakagu, bat euskara, bi garrapen pertsonala eta hiru hiugarena da auzo tartasuna. zer da guretzat da elkar laguntza da elkar auzo lana. da auzotardasuna beste kontzeptu bat ez auzo laa ez esateko. Mm -hmm eta, da, pixka bat teorizatzeko, eta zer esan nahi du. Euskararen lehentasuna, bai, bai da, kigu, badirela, hiru hizkuntza gutienez gure euskal hortan. Mm -hmm. Baina, frantxesa, espainola, baita ere, euskara, <laughs> eta gure tzat, euskara da, le, da, bektorre nagusia. Bainan, bi horiek bada hode. Guk hemen, irunean ez esateko, ba, erabaki dugu klase ere bakarduna duna emaitea. Mm -hmm. Gadoz, jendeak ez balin badu Euskara ulertzen, etor daiteke baita ere. Guk klaseak emango dugu Euskaraz, Euskaraz. eta biztan dena jendea onartzen balin badu printzipio hori oso ongi. Mm -hmm. Besteleko batzutan, egiten dugu bi izkuntzeetan. Bai honan adibidez egingo dugu ere, ere bakarunaz, mm -hmm. e, euskaraz baizik. mainan hor, dira apostuak. Mm -hmm. Gero bi, garapen pertsonela. Arte pentsatzen ditugu ez, zu baino azkarrago ez aiteko, hori ez da, burro ba, gizaki bat entzat. Hori da, alimare bat entzat, dominazioa baina guretzat, ez da hori. Guretzat da, nola... Erabiliko dituz den teknikason batzu, boro karako teknikason batzu, nire pertsonalitate, nire gorputza, nire forma, nire taktika kobetzeko bi. Eta irugarinik oso tartaskuna eta nola egin godugun harremanak oinaritzeko mugaz gainetik, erian gainetik, eriko mugen gainetik eta nola, nola antolatuko dugun hori. Hause egiteko, hori so eresa da, hartzen ditugu, hango umeak, umeak, nasten ditugu eta elkarikin egin behar mm -hmm. dute. Berdin gaztetxoekin joaten gara urtero Marsellara burjaxpoñako maixuen ikusterat Ipar eta eta, eta Nafarrako eta Kaueko eta ga, Gaztesun batzuekin mm -hmm. eta adibidez Bihar imen eh, sakana sakana kojendeak dirata, basena farralat ikastaro ikastaro trinko ikusten mm -hmm. mugaz gainetik pasatzea, bye, bye, bye, euskaraz bye. eta denon artean, mm hau -hmm. gure leloga mm -hmm. tira, e, ba, gure elkairrizketaren azken e, txampan sartzeko ba, informazio praktikoa ba, ematea besteik falta, orain agian elkairrizketa entzun duen norbaitek e, pentsatuko du, bueno ba, nik izena, izena eman eman nahi dut eta, eta bueno, ez dakit posible den momentu honetan, izen ematean naiz eta ikasta, ikasturtea hasia dagoen Ba iet, ba, beti, beti, beti beti egin dezakegu Da bada kontaktu bat berrio zarbo polikiroldegian. Politi, mm -hmm. Zuzenki hasten uh, gara klaseak klaseak egiten ditugut, umentzako bostak tarditan, ostiral ostiralgutietan, ja hori bukatu eta <risa> izelastera bezala jarrat joango naiz, eta Gerota helduentzako izango da zazpietan. Mm -hmm, beraz ostiralero hortik pasatzea eta zurekin e, koxe hitz egitea ere nahi za. Mateko, eta bestela ere ikusten ari harina hemen zuen e, eskupaperean, baditu zuela ba, informazio gehiagorako eta kontakturako beste modu batzuk, e, webgune bat, irubebikoitzapuntu ametsioseikan.org, eta e, telefono zenbaki bat, seibizortzi bost, irubost, zerobat, zazpi. Hala e, xe da ez? Ho, oh, xo angi! Herri pikatu ditut, beh, jendeak apuntatu ditzan, irubebikoitzapuntu ametsioseikan.org, eta seibizortzi bost, irubost, bost, irubost, zerobat, zazpi. Eta honekin, e, koxe, ba, agurtuko zaitugu, mila esker, gurean izeteagatik eta, bueno, ba, urren gorarte. Esker ikan agur. Aio. Aio.